اللہ اللہ انزلہ الہی ملائک ولین رازی دتا ملائک تاتا پا موی مرد تاتا راتون شریفان ولی نکی نی تاتا را قطولا کا ناکارا وغا بدان خلق ناسی بادماشان ویکونا ما نزیرا کشی دتا یرون کی دای ترازو نی دی ورطوائی کوای ترازو استاد زر یخدو زر یخدو وستا باب قیامت کی اللہ لسا جواب برکے مطریز رای ترازو کا زر یخدو انا نه نه تي وو کو دلي دمناکه په 10 آیاتونو کې او پهونه زري په ګران پړي آیاتو کې ځان سره ننول پیه یو حکم اعد نمبر 8 و ما هون دي ممکني تابي منره وین حکم نه ما آیات و ما یې شروعل تابي شروعلره بیاق لده گار وطیق و دعاقل زربین که بل حکم لسمایات که وزادهم اللہ و مرضان اللہ و اللہ و رست و رزم عرض کارگیجی سمرا قرآن و مرض بیدیاتی جی هم در آیات که بل حکمم بی ولهم عذابن علیم کله قزاد ته دغه فار ته تیار شوه دینره حکمه دولسمه آیات هم هم خبردار دا پادازيان ني ونه حکمه آیه نمبر 3 الا ان هم هم خبردار ته بي وقفه دي اوو م حکم ولک الا یعلمون ذا العلم علی موی کو به علم لري علیم ندی اته حکم پیندا سمات سی الله یستادی کو بهید الله ولدا کو سزا تیار کړی دا او نه حکم ویا مو دون پی ذ یعنی دارکه چې به حیران او پریشانې لازم هو کومه څاړه سم عادت وي و ما ګانو مونتدي دې ګذانت د هدايت والوي د هدايت والنه دان نه او نس خوونه پري عادتونو کې خوودلې او بیا ورپسي ڈیسنلو رایاتونه جی کمپاتی سونو بایی کی با ڈدوی مثالونه پیشکی جدا مثالونه مواو رای و درجی دا منافقو پیجانا چی درجی ایسی دی ندیس صورت بقره که دو سو نمبر رایات کو درجی دا منافقو آت نمبر دو ایا ته مه نه څو روکو وا مې نن نادی مې يکونو ربنا باجي د خلکونه نومې راتلې دا په مينن مونږه دې نه پمينن نازوي دا ولې زه کوي چې په خه مې نارضي نه دې په کلی نه راځي ته مې ولنه آتي আজি رمضان ملګری ملګری کې په خه مې نارضي پمينن نادی باجي د خلکونه مئی اپولو آزو کی جوائی رب بنا ایر بزمنگا آد بنا دید دنیا راکی منتاب دنیا کی نمو نشان دنیا کی دید دنو مو دنشان دیر پتا ملی شمالا مطا ملوشی وما لو من خلاق نشتی دلرا پا آخرت کی سپرخان دا آخرت تمده نگئی دارنگی دو سو چار ومن نن نازي دنیا تي ما دي دخل کنا ميو جبکا ازو دې جون بدر کیتا لراو او لوو وینا داو فل حیا د دنیا بジュン د دنیا کې دا وینا به ډیر ترستونه یو پګه وی سره وته دوک کی وایو شهدول لا علامه وردی جوګه الله لرا پاس جګل دگی یانی زما دل کې ډیره خلاص کې د دې د خلاص کار کو الله غواره کې زړه خلاص کار کو الله بگو حاجه و هو الذ القسام او ګزار جگړ مارني څنګه دې کې شر دې دنه جوړ دې وای زایا توال لا کلا جو اوڑی دا بیلاری کوشش دې منه و یو له ала گئی فساد اون اصل لخ خلق څنګه دې کی بصاری ته دی نه نه دې لري د زلاته څنګه دې کي لخ خلق او نسل ته واګيږي دې زلاته والله لا يحبب الفساد الله نه کوي فساد وي جاتی لا لا است دعوت الله کلا چی ویل شي ته او یېګه دالانا اجازه دوره عزت بالاسمی اما ته کی دل راي دا کبرو پا کولو دو گنا این مرضی تا چاک گناویلی دا باز گوهو جانم گره دردار جانم ولا بین سل می آده و بده بیستارارا دای آ درجی خودلی داگه دو درجی اوی و پی جنا یو دو دنیا نمو نشان دا بخوالی بسات مسیب گردی بسات چکنده که که داگه دلا سوی دا پا مدینه که پیدا شبیو ځکه خلکو 44000 نه مشران جوړول او مدینه کې نو جوړ شوې بني فريزاو بني نذيرو او څو حضرجه بني کینو قاده پنځه ډلې را خبرې کو کېږي امرې ما ټول او څو دغا ڈلیوی اووی دا مشورو کلا چه منگا زانی و مشر جو دو. عبدالله ایبنی او بیدنی سلول دا دیرو زیارو دو دنیا پیده بار. اغوانی مشورو رالا که دیبا مشر کو. جا غی کلا مشر کو. او بیا کلا تاجی ورده بسر کو. تاج پوشیو ولا. بدی زمانه کی دی پاکستان کی دی حرف است. مین بار لا حال ور کی قسم ور کی کہ قسم کا یہ کیا طرح بحث نہ کو قسم کا دارے بتاج دوران کے خلق کو بچے نہ سوتی ماتی اگر تمہاری قسم ادا کر کو قسم کا کہ خلق با روزے پزیل آر باندھے ارت وبورتا باندھے اروی تمہاری قسم ندق بکو قسم کا کہ خلق ونی بس کی اروی قسم نہیں جس دا هرڅ او أغلي په پاکستان کې بیا موږ برکي ایمينو دی اي هغه زه ته ورته او وی وتاي خوشي کوولا ملي قباې نو چی ورلا پنسه نه خبر کې چې تا خوشي مو قرار ګا چې دا به کوو داځ ورتا بچا راو د کوم ورځ او کوم تاریخ مقررو په اورد چګل مډیني دراره او نبی اسلام موجودو نه داغه په موجود کیږي دا ایمالجا یې تیار نه تیار په دې لري करावा عبد الله نے او بیت زلول هغه کوسیوه غځی کیدا تاسو مو تیار خود دنیا په دې بار نو ښکاره نبی دې السلام سره کوم چې ریغو نبی دې سلام او سلام سره باندې کارونه او نبی دې سلام او و جهاد کم کلا کلا شرکت کو و بل سرطا دنبی علی اسلام خلاف بے کو. او دا چه خلاف بے کو چه کلی نبی علی اسلام تا مقابلکی مسجد زرار کل کل کلی نبی علی اسلام تا اگر کتا با دیو تکوزی را پاسی جوا یا نبی اسلام تا مرکن دیزام یا دنبی علی اسلام تا سیدو آنی تحمت سادا غدلا سو چه سمرا کوشش آغا کوو نو باغه بانده آغا کمیه نو بکنه و کوشش بکنه چه زنور ما زیاده او کم جهاد با چه وکره لالو جهاد چه بان دان سر منکری بودتل او بطاوی طویب جوی رازه چه زوده زکه زمان پا مسوره بانده چه عمالو نکه او زمان رای قبوله نک لازه چه و اپنزو نو دیر مسلمانان با آغی که سادکان دازجو اغاب مرسره باکی را روانسو بوش کلک کتان دو اوی با نرادل دا گار بوامیشه دا پارا ایشی تمرا نقصانونه گول نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی نوی دا اللہ رسولان کلی خوخیش قتلی بو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمایی نشما سکا که قتلی کمان و قادر با خوشالشی چند محمد نیقتل و اصحابه محمد فلمل گ دغه مار څخه چې نشم راغلی څه لې چې مړی کما ترکا اوی به خوشاليږي مچدان نشي کولم استفاده لیک بیان کا استفاده بیان وا استفاده بیان په خپل مخکاله کې هغه مونافیت میدان د ایران دی ایران چې هیڅ څو دی په زنه غوينه کوي او چې به ځو پوتاله اور په خرابه شروع کی ګردونه وی در هر طرف نوی پاتي جوړوږي ناروب مخ نارګي یخل کوتا ازوني ماخلا ار چا کی چې کمنه کوي هغه په خپل باندې داندا کوته دي چې ما دېستا زګ ډیر کمې مونږ لري مونږ مازوم نویو مخ خپل गुन्हा غارانيو ډیر چې پاتہ دال دی پنکی باندې ان تل چې ده ما ته اړام دي ما ما په ځی لګی اړې زګ وایو دا ټول د پار رسول مانام پار راغلي دا مومنانو ناقی بخید کافر و بخید منافق بخید نوچی کمی غلطی نا تیریا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دیکھئی چی بعد ام ذکر کئی نخا او حکم ام ذکر کئی وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَقَلْقُنَا آمَنَا عَسُوبِي يَقُولُوا جوائی آمَنَّا بِاللَّهِ منگا ایمان داولی میں پ وَبِلْيَاوَ مِندَا تیريو گورز روزا ني وځو الله منه ماځو قيامت منه ماځو توحيد منه ماځو خريز حالت منه ما وما هم بمؤمنين او ني دي د مؤمنانا دایو حکم دي دا بيان تر سره او وې حکم الله لیکی دوری کئی دا اللہ سرا قلق مان کئی حدس ابن عیاض فرمائی یخواد یعون اللہ کما یخواد یعون ستیار دا اللہ سرا داستی دوکہ کئی لگا زنگا که معشومانو سرا دوکہ کئی فا معشوم نیشی دوکہ کولی معشوم لدی او روپای ورکرا بیتی والی دیولا ورکی بیتی والی لس اتبی رازی چلو که بیاورتین آسد روپای والا آیاوی روپای نوارت سلک جوڑی کی ناغه د چويې دا څلیاوې دا څلیاوې دا غوغه ویله ا مازمن شيرو کا کاونه او ولادو کا غیري خاطو ميدان جنازه دا ما له کلیلا په ځای کې را په خپل پايشه سره માતા ته درپښلې دي خپل وي ما قبول کړې دالک مال پډیر دوکا او په غني پايشه سره کارا کا بنڅرا માતા ته درپښلې هغه خپل وي ما قبول کړې ریداه موندوونو دیترا دا اروپا په لاس پدریشي لاس پسلو سره بازار باندې ریدا یو میداله ورته اته دغه کومه کراغلی دا پتی هی دی ته دا بغنده کارو چې دا تاو کو دی لا خو هغه خو قهل او علماء یهی کړي دا شي په کوم دی دا نه حکم دې صاحبي دیږي هغه دا تا حکم خدار ناراضي ذس نن ضد خلاف ناراضي نو پدې کې خدای غږ خلاف رالن د الله حکم خلاف راغې يخادعون الله امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ پدې دی وايي بارت نقلګړې د خدای عبادت مقبول نه وي دې دې قرطبي کې زه شیخنا ميوری بلې دې بدا خادفي كل مياما وعمل دنیا په هم داخل دې پدې هر هغه څوک چې عمل د دین کوي و دو دنیا دو پارے گئی دو دین دو پارے لگیا رئی و دو دین پر جامع کی لگیا رئی و دو دین دنیا پی حسلکم و دنیا پی اگٹم و غون مخابیون دادو خباز دی ابن مبارک رحمت اللہ لے داگا قولم شیخ پری دیبانی ذکر کرے ہو آدہ سنہی لزل اسلام و من امرہ بی آدہ وقت کفران خلق و دزانہی نی جوڑی دی پہ اسلام کی یا چی منی بانی اوکموکا نتی کپا روکا دا کافر دی یو خواد یعون اللہ ناکی دوری کئی دا اللہ صراح پل گمان جی واللذین آمنوا کسانو صراحی ایمانی را وڑی دی اللہ صراح خودوکانی شکا ولی و دا بی گمان دی چی منگ دا اللہ صراح پل گمان یو حدیث کی رازی اواغ حدیث مستیره جی خیامت چی با اللہ و یو بنده نتبوز چکی چیزی بی مارشهو ما تا زمان تبوز نو کرده اگر بوی اللہ تو رب العالمینی تو بی ماری گینا اللہ بور تو فرمائی جی زمان یو بنده بی مارشهو داگه تبوز تا نو کرده که داگه تبوز نکرده نو دا زمان تبوز حدیث تی مصد حدیث دغلی درشان اوگه دگه و غیره دا توز با حدیث چیزی گرده بربن نور الفات داز واغه دا مقصد نه رانه دي دا سره کی کاول دا الله سره نه کیدا دا مؤمن سره د کی کاول دا الله سره د کیدا څکا اول الله فن ځان ذکرکه یو خا دیون الله یا خصوص صدقات الله سره کی اخلي د فقير سره دې فضيله صدقه ورکلا الله ایله صدقه باور کیتا ډیره توبه کی راځي یا خصوص صدقات اره وسوان د په مان د ترغول باندې وی او مانتي دال جوړيږي چې په دې سره د احسانو او صدقې ورکړه صدقې د الله د په ورکړې ده یو خار یون الله دګي دوري کوي الله تعالی په ګومان کې والذینا منعا سرا چی مانې راولې و ما يقدونا دګي دوري نکي الا انفسو مگر زانو سرا زاني تکي ورګولې و و ما یه شعرون او تی نفویلی دای فیم یو شعر ده او بل عقل ده یکی فرق ده شعر او عقل که فرق ده یه شعرون شعر چی جای کی, کی ویم اغدا یو کار با انجام نفویلی اغدا چی جای کی ویم اغدا کار با انجام بویلی لکه خرک شعوش تا اغدا پیجنی که دا کند دا, دا. وو پیجنی که بور و روان ده راقیب آنه نوردی یا کیدل یا مرې ترادین وسر کې ورته پيکې کی ما نه یی څور پکې شتا چې دا د و اون دي د کار باندې نه وی یو کړه باندې وټر او کی کا ولا ورکه او یا هغه ته دوه وی باغ دا نه بجنه کې راځي له کزن دې کما بیا به مخېخ په ما دې ګیا روسې یا وا نسپور کما تا پتا غته نه اغلی چې چاګری کار په انجام ویږي لکه یو سره یې هغه د کوټې د پاسو لري هغه ته یل کدی نه دوکا زما نتیجا د څوک نه مخې هیڅ دیږي ما دوپ نه ځان نام باندې ما دی او ما کاو څه ضرورت راځي زه که د پارا دی دې کې شورم چې د خرنه پذرې منافق وو ما آج نه کویږي دې کولی به مارازن په څونو ماراز ماراز ډاکټر ما چیک نه تړې لاشي نو هغه ورته مريته اول یو څه خبرې وکي هغه د هغه ماراز معلومات وکي چې تاسو مران دي تایید یاره کله هغه مرض معلوم کی بیا ورته تابو کي دې مرض سبب ديته څه ویوړلي دي دا چې یا دې سہ سره دا مرض راغلي دي نو دا مرض څنګه دې مرض از یو چې کله مېدا خراب وي مېدا کې بزا دي ندي وځينا د دې تمرض له لګي چه کمزوره وی بودا وی نو داغو نیدا تاقتمنه نی کمزوره وی کیا گا پاکبه نا کمزوره وی نو پاکبه با دی مرضونه نا ما نظر کم ده و کنکار نکهی سکه کمزوره وی درین دا چه ده کنی ده اخلاک وینا بلغم سودا خمران دا تاکی کم دی ڈدی کامیره درکی، مرز دربانی زکر لگی بلی ری ڈنورم در ظلمت دواجه نا ظلمت داره جلکل بودا داره، آقا اول وریجی افری، او بیار بسی، اول خواه خواه خواه کرو بیار بسی وریجی افری ورشی خواه خیو نو خواه خواه خزر نازمی گی، وریجی در حزمی گی آقا وریجی لا دارو کی، او آقا حزمی او کو کلاړلیه مشرې دا غينا پر شيشي شي دې په ځلني بوجو په ځلني تیار را په ځلني بوجو په ځلني تیار را دې کار کم کور دی دا مهدا کی تمرا طاقت نه دا څلور اسباد دي صدا شان روحاني مراد څلور اسباد دي په دني مراد کې په ساعت مې به کرار راغې کندورې بجو درشان روحانی بیماری را که ده پساد دانی دینا آقیده کی پساد بی نور آرچا سرکی نی پاچی آرچا سرک پاکوی آو ده پساد دان آقیده خرابی نور آرچا خبری ستی کوی دوین ده صوف ده علم ده وجه نا علمی کمی ناچی صوف کی یا مسئله کی تا پوستو کی نویر ده اتوال جاییسی دان جائز دی او دان جائز دی او دا پلان یې جائز شي د لایړ ورته صحیح څه معلوم نه یې د واره خبرې په جایز وې نو هغه باندې مرسته منافقت راشي دریند کمی دا وایي نا یایز درې او کی وی دغه دې دواجن منافقتي درې او کی وی چیرې کی به خیرات ملاوي کې حکم دیتا بلات جما نو پد باندې منافقت راځي چې د هر جغرافي د هر جغ په افور کې ټول دلورم د ظلمت د وژنه ظلمت هغه د تعلق د ستار سره نیوي مرکه سره تعلق نیوي نو پد باندې منافقت راځي چې کله راځي نورم زباب په دې کې راغې نو دا منافقت تر انتها ده رجورتان یو څونه مونږه قران ذکر کوي زان تابو مؤمن وای وตาลوک دی د کاپیرو درې د مشرکان سره د دې د یانو سره د سمې د وژنه یره کثیره لا راګل یارا د نقصان راو نه رسې یارا سره مالګر دیاو کی د ګورته مای دګه لا فرمای 852 ڈاللذینا بی بولو بیم مردون وی نی بای کسان چی دونو داوی که مرد تسعی آتو ده یو ساری او نبیم بوشیش باگئی پا ملگرسیاد دوی که یا پودو ناوائی با نخشا یری بومنگا انتو سیبانان دا ایراشو باری دمان دمو سیبات وکمانگ بیسر ملگرسیان که وکمانگ بیسر ملگرسیان نو ضرور دی azi na to mu ti patra dara awra tay da de wajana maras tirashi ye buzube marathon we ma namuna da pura fit maras zara isog warta jawlidi no maradir برکسورتی احضابو تو عشتیمہ جپاراں آج نمبر بچی دیو عشتیمہ جپاری نا شروش اے احضاب دو یا تصدیلی تلیمہ یا پلانے بس تیالا تو سوسینا جنگ گئی یا نظار ندیئے اے دیدیا نو تے نیو نیے سلام نہ سننا کاد می نی نی تاسو پر یو خو شاند یو تاند زنا نہ نو نا زان ذاتي بنا تغوان بالقاول نرمی باندې گوي پوینا کی ویاس مال ندی په قلبی مرض داما بولیا سره جسدا کی مرض شاوات دی مرضی زړی زړه با زنا نه پندار ماخه بارانه کوي مرضی چې جاغلا یو زړانا ور زړی کیو چه ورولیږي ورډې ورودي چې مذاقوري داګه د دنیا پیدا شي دا بې دې چې په دې دلې مانو ومابه دا خیالات او دا مرزونه جنگي وکون نہ وکون قولا معروفه وا وینا پورا وینا ورتکوا زبال جواب کی نوک پتلا کا ورتا وای نرمی موایا سریم انا مونا د منافیق ته مرز داغه یا نو رزلت تو کا نمبر 12 وإذن قول المنافقون أوكلا جوائي منافقان والذين في قلوبهم مرض آكسان أوكلا جوائي منافقان آكسان جسود آيكي مرض دي ما وعدن الله ورسول وعدن دا كده من سر الله ورسول دا غير الله ورورا من قرد دوكي الله ورسول من قردوكا كده ده دوكا اللہ و رسولتا با دو کباز نسبت که منافقه دا دو دو مرضا غا نخوا نمونه غا نمونغا. ولا نخوا صورت نور چی اللہ ذکر که آز نمر الپالی حکم نبتختی دا قرآن نبتختی دا چرت دنیا پیدهی پچین اتلسمه سي بارا ستر دي نور ات نمبر 48 وای ذا ورسولی بل جراو بل ایشال الله ورسطا بیا کوما به نوم کی پیشنم تیزا بری کومن امور ذونا ناسا با یوڑا داد دی نه او تو اوی کلد نی وایا ګولاو ملاک کچری وی دی لرا په د دنیا یا تو یلی مجنی نا جری دا پمندا کچر ته قران کی د کتاب دی نه خالا ګور خرمان له کتاب قران دی نه او کچر د دنیا پی دی نو بیا وی ای پین د دنیا په پجنستا دې ته په جن سره یې ابي قلوبي ماراج آیا زرونو د دې کې ماراج امر تاب ويا شي کين ام يغابو نا يا يريږي يهي بلالو عليه پر رسوله کسره مو کې الله په بي باندې ورسنده غا نا بل اولاي کوم ظالمونا بل کداګه هم ظالمانا دا الله د حکم نه دا لاري کتاب نه د ځدان زره ظلم کوي بل نه موناده مرابق د مراد هغه دا لا چې مراد یو کله کار کوي ته بول دی نه د وجنه ابو جيري به صورت محمدو باغشت مضی پارای شه د میاض دا یې د مراد ځان نه دي سره دال شي مرضی اغه ورته استر کې دي یاري نیطات از یاره نا اوی څه شي دي تار کوي دا دې نه خارا کینی دي تار کوي دا دې نه خارا دا نه ورته وای دا میا بول دي لوي وای اقول الذين امنوا لولا نتيلا سوره دون وای کسان جي امان ولې نن اړ ديږي یو څुरा ته دا د خپل امامان ذکر کوي وای دا هم دلتورا ته نه کېږي نن اړ ديږي یو څुरा ته جنگ دغه حالت مځلا پږي یاد کی د مو شخصه مځلا پږي یاد کی راهب الذين في یې وای که ځان دې ورغای کی مرسته یم د ورونه ایله کا نظرالمرشی پوری پتہ تا په نظر د پیوشه ای علی مینالموت کو د باندې د مرګ یا راځه خو جوړ نه ما یا راځه د پښتنی ما دا سره کیم ریپلی کوي نظرالمرشی علی مینالموت وا او نا نه هم لاې دې دې لا دا لاګه تو ولا نه مقام زورو بزروری لگا سورت آراب آت نمبر ایک تو ستائی کام زورو تا وقت نمزور ری لگا فرعون چی خود دلیو <coughs> نحمسی بارا سورت نمبر ایک وقال الملأ من قوم فرعون وئ سردارانو د قوم د فرعون ته ضر موځه آیا ته پریری موځاو کوم بلہ چې بازار کی بازار مګیږي وای زره کاواله آتا ک اپریری وی ګران صدر له چا دلبزم ځم ځم دتی وناستای ني زاو ما ګندې په پرتا باندې دتی دتی نا مند په آزاد دی یو غالب کندورو د بازار خي د نغې په دې مرزه دلطال الله د بیا غو مرز ذکر کوې په خلو دې مرادونه بازارونو د دې مرزه بازار عمر الله عمرغا په معنا او اخبار عمره دا معنی دي دی په معنا اخبار نو معنا دا برزاد عمر الله عمره دا کاروږي الله دي لره مرزه کاروږي الله يا کاروږي الله دي نره که قرآن بیانی که نو مرضی خکاره کئی نوری مرض خکاره کئی تو پمانه دو دعایشی وزادهم اللہ مرضا خکاره کئی زیده را اللہ مرضا اللہ ده نورم مرضی کئی که دو قرآن سا دشمنی کئی اللہ ده نورم مرضی کئی سور دو توبه کئی دو دو دا گنخ خکاره کئی نمبر ایک جی وران چی سمر بیانی گیتا تا مارا سکارہ کی دی آد نمبر ایک تا اوپر چیز یو نسمتی باران واما اللذین آبی هر جاک اصانی چیزنو داوی که مرز دیگ و زادت اوم رجتان کارب کی دیل را گندگی ایلا رشتی ام سرد گند دوینا و ما دو و هم کاثرون اومری او تیوی کاثران مرگو لده کپر آلت کرایدی او گندی روزانخ کارکیگی چی سمرا بیان دا قرآن کهی مرز ایخ کارکیگی و دشمنی کهی فزاد ام الله مرحبا دل تعال فما هيا کارد کی پی در اللہ مرص منافقی اگر عمر حکم ذکر گئی والا ماابن علی ما از وی را حظ دردناک دے بے ما کان یو ایمان کی دروہی دید سبب ته فاررای دی با سبزی دا ما مزریا کان چې کله کوم زاریت أغین شي نو مازی فبرايری ته تکیا ما نه ل مازی تیمراری ما نه بدای شي به ما کان یو دبونه دګه چې پیډارو په نشته وروي په داو د ایمان کې دی وزان او چې د صفات دا قال اورا ټرین دغه چې دې د روغ ټولا ضروري وي دا ایبل نه خواه وای لا تې دې ګلار ده ګلای شي وې دې شي دوی دا په سات مې کوي پزمنګا کې قال نما نامو مستهونه بیسګه منګا اسلای کون جيو دا پین څه نه کړه د کار باندې په سات کې اونم ورته اسلای شي احيان وی انما د تاخير لپاره راځي یعنی هغه خبره انما لپاره کی راځي چې مخاطب پوهیږي چې څه نه کوي نمونه یو کار دا خبره کوله چې دا زمون دا د ابو دا او موږ کوو ظاهر پوهیینی نو انما نه موږ مستهون د تاخير د لپاره الله دې څلور کیسه مراد کوي الله انه درهم هم څلورم المفسدون افندم ولیکن لاي شورو 빈ګران دې ټوک لري چې تاسو او او اندماده تاسو ته چې د پاره دی خبردار دې نوم یقیناندوي هم المفسدون او چې ولاکی لاي جوړول لګین وی نه کوي بل په سات باندې نه کوي هغه دی په سات داری آغا اولانغه دا دا چې هغه په کوم فن په ورانه وي ورته نام څینڅي کوي هرور ورته کوي په دا دا یو نه کړ دا دا چې دیه کافر تا زانخ کارکی جستا مل گره مومن دفع زانخ کارکی جستا مل گره سات سوی منخ دارا که ده کافیرو مشرکان و بیلتیان سبه مدارات سانی دفع سات دری منخ دارا تکاوی و قرآن بانی پودین بانی تیرازو نکی بیلتی یا مشرک یا کافیر ندارا مقابلہ بنا گی جره پریده دام کسڑه لئے خیر دیکھ پتی نی تیراز که بلا نخای داده ده پتراده چید آبوی آگای تیرازونا آده کافیرو ده بیدت جانو ده مجرکان ای تیرازونا اگا با ده رو برو که دا آگا پا مرکی او بلا نخای داده که ده با ده دین پا کار بی سوستی محاد بی سوستی پکی ناراسته وی داد پژاد مې کې دي نو نغروز مرجان کې مولانا عبد الله خان چابور شیخ الله علی ګره ختمو دي او وی دې کې لري پژادانه مونږ ني خبردار یقینا بيو دې لري پژادانه ولا کې لاي شور دوی نه پويږي ذات دې اون کله حيوي له آ مينو ایمان غاوړې کما ما منن ناس نکاسنګا چې ما دا وړې خلکو دا ناس مړه تل ته صحابدي قال وای دي نو مينو آيای موږ ایمان غاوړو کما ما منو څواله <سؤال> کزنګ شي ما دا وړې بيو کوکو سوابو ته بيو کوکو ایدا منا ګټري غلط نې پتکه سوابو ته خیانت کوي وي سوابو باندې به يهودي خلاف واځرو او داغا بادی را دیوئی امام ابو هنی فرخمت اللاله داغا مرخی یو چلی ایتی رازو که پو رضی اللہ تعالی نو بانده و رضی اللہ تعالی نو یہو دیده داغا دا ایتی رازو امام ابو هنی فرخمت اللاله و بجواب دیر خبولی انداز که ورکا اگو وردی ستا و یخه دل سره دې او دې دې خدمت دی او دې دار دې یو يهودي دی هغه ستاسو غړی مر به کې هغه دې یو يهودي لا لور پوهه نیور کو دې يهودي لا څور ورکې ما په ني پر احمد الله وی چې عثمان رضی الله تعالی نو يهودي ونو نبي له سلام دازوډوړې ورکوه يهودي لا هغه مسلمان شه اته ایمان بودی فرحمت اللہ علی؛ دی رجیبه انسان راتنی جوابونی بیدیر خودی دود اگل اللہ پویا قرآن خوار کروا و سنت و خفویدو اللہ این اوموم و صفاء عزیز مانکی محر کو تاو کو تاو را پاسیو بیمان بودی فرحمت اللہ علی؛ تیرازو نکی سد آغا شان تیجر تر دیوشی اللہ خبردارو اگل اللہ زنیا و دین سوالو دین پویاو د دنیا ولا نه ډیر ورکرې اسمان لا نو کدي ځان ته لوی الله موي دا سره وی حالې موي دا بین باندې دا بین باندې وران نه ته دا به وخبوسه دي دې نبی رسولان په کان کې څنګه تیراس کیدا دې پیغمبر پکاره ترات کې دا د سې او به وښو په من نن تاسو درې جیوې دی وکو په داخل ګنه با لدی مولل جی دګوار اول دې دراره کې یې نه چې پیغمبر سره تاوځو په دې کې هغه دې وری بدل کړه الله ودا څو په حال دی दारांन दिपचिर कि रद न कि दाबे वसुते न कहात न मरेत औती वमई यार काबू आन ले इब्राहिमा इसुग नगरती नकर इति इब्राहिम अलैहि सलाम ला मन कफिया नंसा मगर आज तुकि दि वकु वेगा जाना दाज दिंगे दारसार दा सोरा कके तो ورا ته چې باندې ووت د انګلیسي دایني دی لري خپل ځمکه سره ګوري نه نه الا مانځه دی اناصا چې زه سیر ګرات نه کئ د پیرامبر په کارې تر آسی چې هغه باندې تر آسی دا څه دا بیل مره ولکې لا عالم نه دې ګندوینه کوي دا دې الهه ما وای زال الکلزی ایلا جمخامل شیعا کسانو تران شیمانی را وڑه وی کالو آیدی آمان نامنگ ایمان نا وڑه وی ویزا خلو کلجیلار بلو شیطانانو مل کرولا کالو آیدی این نام آسوم نیشگا مانگ سازو کریو مومن تاو ایتا سرے ما کاثر تاو ایتا سرے ما دادو دی کتابونو تیو وادیا زکرنی میه ځلې به دی خوانو د مارګانو د ګارې وړه کړې وو. هلته تیره براوې مري جوړه کړه په نې جوړه کړه. هغه باندې څه پسنه وې؟ څه تاګو. باندې دی پکیه سي. هیڅ دې مستلی نه یې. او دا را پاتې ګوړه. چې کله به خوان غاليږي. او کا پیرګو دې ځني اڤاځو تار وې. آ پیرګو. دې دا خا پیراکو دی بوخوانه له نار ور تلویزیون تاسو ملګری نه آی به تاسو سره پښتني ته پښتني په باندې د مغ ملګری آکا به زه بکیول افای ورکوم تاسو ملګری وای نه خا پیراکو چې لا او دوی کې وښاخه کړی په خو کې وښاخه کړی راوی له باراګه وښاخه arrivo i talpara tu venire che tu non valgere per come dei bandi uitasu ma lu viuu su ma lu cumazzare fazu arrivi la capereco valaura na pigghiu valiere aghela rua la rua ucla rua che vala da margano da guano chi che la rua che dura vela a guano arrivi pa na facca la che vala che non furu cani cunu tantu mangere ri مرغانوم دې مننګ روانه کوم سپر چې دمت ملګریه دې اځه واوی هغه ملګری به انتظار کوو چې دا وی چې ځمې وی څنګه چې وی پات په وی نره بوی ایا مې حاله کوي چې څنګه تا به څنګه کېدای شي څنګه لري دا یې نو دي دا هم منګره منګره د کو ورته کوټه خو یې دا کور به ورته راغله او ورته پره باندې شو نو تا به نه کېږي راو دي نو را دا څه مو نافقني کني کله به یو سره کېلبه دا سره کېلبه کله به سره او کله به سره او څنګه راځه ځواله تل روبي شي نده او په مينه کې پالي شي بیا یې له ښیګرې نو ورته مو پانه کې یاره کېږي د یو خا به راته ټول منافق باندې موږ سره سپور کوي يرانا نه نو کلا يرار الوې نامه کومه لوی دیګه نن مې تاسو سره یو مې نام نه نو مستاجرونه یې نن منګه غوې کوم چې کوم مسلمانارو غوري الله یو استادو بیمه الله باټو د دې پهوري دا معنا مېږي تو کې نه کای وزای څه زمو استاد دې په دا دا الله چې کوم شي دا قرآن یو خیره ده چې کله کله نشه زانه تعبیر په بیر درګهږي چې زانه کله ورکی الله رو په ربین باندې هغه کی نو تعبیر پاره دروږي مله دې نه مراد دا نه لکه چې جناب افت الله وګرځه ولاه مستعد شو بلکې دې نه مراد څه زادا الله او یې ستديو الله با زادا تو کو ورګي دی لرا وایا مو ته مراهه کاږي دې تو یاني امه وسار کتي دې کیه اماونه را نه یو عامه راه یو هانید او عادي دې کې پړه دې څنګه وروه میون را روان یو عام هی په موقابله کې پښېرا ترایي او عام په موقابله کې پښاره ترایي نظر او ويا ویا موږ ته هېڅ وی نه همو راګاږي دې درا په سر کې دې دې نه پریشان ولا ای کل چې نشته راوت ولا لا دا په لنکا دا څنګه دي پیدایت باندې څرتا یوه ته راځي چې کوم رايي واري تا او ګټه دي ورګه عربي یو ما کول دي کړی ايش ترل فرضا د بیرهني دې ترایني اځي واري ستو درایمو په دې او هداه دې ورګو نه هداه غوږی ترونه نه هداه دې څنګه ور کړی او امام ما وردي رحمت الله عليه ان نو کدو نو يون چې دا معنا کړی دا استرا ته معنا ده استاره باندې راځي کله کله لازم معنا راځي دا تل لازمي معنا اخلي وا کله دي معنا نه بنې دراس پیرا اولائک الذین اشتروا الذلالا دا څنګه چې ور اکړو کش ویلار په بدل سمالکی برابر بیا تجارتو ما او گات او نکلا تجارت دوییی تجارت دویی ورسو ویلی رکا تاجیر اندار چانا سودا که او پار چا خرسی درشان فیمو او دا اداد وردسپل شیخ کاری دو پار چای خرسیو یه ردی که براتا دو دنیا پیدا ملوشی گمراہی وما گانو موسدینو وی بزمالار نن امیشہ دو پارا کپوری کلو کی دو پران در او سو آم سودا اللہ احسان دے دا مسالان دا پا دی دوری شروع دی مومن بل دی با دازاخیر دونا بایی پیم بانی دوره کئی اللہ ازاوی مردی خیر و برشت واشید اللہ یا بهترین انسان بیدا کری و قرآن بانی خکوی و شیخ القرآن محفظ اللہ لینا و دا شیخ زمال و استاد محطرمنا دوالو نی دوره کری دا, دا او دیره دی قرآن ویلی دی اوی لجانی او دا قرآن اراواندی د دې دنیا د اورادو درحک دې بیل کول عام ده چې قرآن رحمت الله علیه او رسول الله د جې څه کوی هغه عامه ده او قرآن دا هدایت ده د دې مقابله کې څنګه راځي دې کوزي دا نږدې دا دانته ګورې یو کړی تا د نږدې راورځېل قرآن راورځې وروسته د هغه بیا نالا کې دا لا چې بیا نالا کې تا کې عام یامہ راځورایې چې د الله زړه څنګه نظر لګیرنه او فکر کې لګی یامتی یامت را روانې آواز اورو ډیره سخت ده مزل او هم کومه مزللې چې څو خناره او آخر ولا ذکر کړل نه اوس یې تعالونه ذکر کوي د څو دوی څنګه هلن په پرز پران باندې ډېر هغه راغله پارې میزان دي کړنه او دا ګاټېر او تر هغه ته پارې میزان دي کړګي درې میزان دي کړګي یو میزان دي ګاټېر دی او څنګه یې دې سلام دې میزان زموږه کوو خدای دوی ساله کومراجع فکر دیو د انتخابي منافسه او د بیدی واو را و نشالونا قرآن کی تقریبان سنور سنویتی امام کبنی خویم رحمت اللہ لے ذکر کری دی شیخ و القرآن رحمت اللہ لے آل کی آگئی تیشارہ کری دا و نشالو نو بیدی سلی سورت ابراہیم آیت نمبر پجید کی دی نیزال بیدا واو را کیار لسم جی نمبر پجید اوز برو رو قدم اکلو بادي مشکل دی یا دجی آی اتونه باورو انوربا مقصد وايي په څیر دی بهال کاو معنا وکاو 8 نمبر 25 دوتي او کلا کولای نه شه میرا پیا خوراک وړاندار وستی خو څنګه ویا دی علل لنادو بیا نه یالانی زالو نقل پتا دا لپاره نه لاو نیته د کرون خامقای دی ټیپن واغی کی شان د دې لپاره بیا نیږي دې ټیپن واغی دا رګی سورګی ټول د انګو